і кожному дається шанс у кожнім разі, а в кожному життєвому епізоді вберегтися від грішного вчинку слова помислу. Наталка ніколи по-справжньому не вчитувалася в святе письмо. Часто про те шкодувала. Все збиралася надолужити біли плями, полишені в свідомості атеїстичним вихованням у школі, в інституті. Бабуся Леся вірила в Бога, ходила до церкви, сповідувала празники великі і непомітні для багатьох, хто виріс у безвір'ї і не надто за тим жалкував, привчивши себе радше до радянських червоних дат. Наталці теж від бабиного вірування не перейшло нічогісінько. Проте вона себе виправдовувала тим, що хоч і не била поклонів перед іконами, все-таки жила за моралью і звичками бабусі, батька-матері, не давши гріховному налипнути до своєї душі. Про таких, як вона, казали напівжартома, православний атеїст. І пускатися в розмисли про те, чи правильно, чи правильно прожила свої малі молоді літа, якось не випадало. Вважала, жила у злагоді з мораллю, бо не крала, і боже збав, не вбивала» не обріхувала людей і не бажала від життя чогось надмірного, нездійсненного. Та виходить на те, мов би, за нею не збиралося гріхів, і міра їхня достатня, аби душа не почувалася затишно, спокійно, забезпечено. Бо якби не так то не таліпалась би вона, Наталка, дві ночі підряд у задушливій нічліжці, названій кимось із якогось дива купейним вагоном фірмового поїзда? Не вдавалась би до Миколи, точніше, до його службового становища? А до всього не бадьорила б у Миколиному серці того, чому бути не судилося ніколи, ні досі, ні тепер, ні в майбутньому. Що погнало її до Києва? Сподівання отримати хоч найскупішу звістку про Павла, чиє життя, як раптом їй здалося, опинилося під загрозою, і то, можливо, смертельною, чи відчуття якоїсь власної неусвідомленої перед Павлом провини, що не здогадалась одразу, що не від нього перестали приходити листи, кинутись на його пошуки, Спробувати знайти його товаришів, чи знайомих, чи друзів, і долучити також і їх до її тривоги за людину, що враз пропала. І зв'язок її світом урвався, З кимось же він у тому Києві спілкувався, товаришував, комусь довіряв часточку власної душі. Роз'ятрина цією тривогою, Наталка ладна була визнати себе винною ще й у тому, що склалося в них саме так. Микола закоханий у неї, вона всім серцем прикипіла до Павла. А Павло? А Павлова поведінка взагалі важко піддається будь-якій логіці. У столиці давно збудований палац щастя. Чи одружень? Чи як там його? Ту трикутну будівлю гостроязикі дотепники одразу ж нарекли бермудським трикутником. А який трикутник у них? Наталка поправила подушку під головою. Не подушку – кавалок якоїсь маси невизначеного походження і призначення. Нехай би хтось із залізничного начальства спробував на такій подушці виспатись. Або пролежати ніч у тряскому вагоні на продовгастому клапті мішковини, по іменованому матрацу і придатному хіба для вправ зі східної йоги. Невитруйна совкова психологія – все робити як не для себе. Гуртове, чортове, усі хочуть матеріальні блага на рівні Америки, а працювати і виконувати службові обов'язки, як започилого в бозі соціалізму, радянського розливу. Колись Наталка почула від одного комсомольського функціонера наш дівіз каков щоби не ділить, лиш би уставать. Ото вся країна і досі невтомно устайот на роботі а результату – катма. «Розборчалась я надто», – подумала Наталка. «Може, вдасться хоч трохи подрімати?» «Мабуть, скоро світатиме». Ніч несе людям відпочинок, але вона ж часто приходить із неуявним, немислимим клубком думок, тривог, невирішених проблем, пекуча суть яких, притлумлювана громохкими ударами і скреготами дня, оголюється вночі до вразливості надчутливого нерва, і тоді здається, що коли не дати ради тому клубкові зараз на одинці з космічною глибиною темряви перед тобою над тобою, то настання нового дня втрачає будь-який сенс. Скільки таких «ночей» приходило до Наталки,